Ahir va ser un dia important per als catalans, o almenys per aquells que ens intentem expressar cada dia en català. No és que n'esqués un diari, el diari fa més de 130 anys que circula. El que hem de dir és que per primera vegada aquest diari va començar a circular en la nostra llengua, que ja era hora. Això vol dir que a poc a poc anem donant petites passes perquè la nostra llengua doncs, no es quedi a casa i pugui sortir al carrer, en aquest cas en format diari. Òbviament parlem de La Vanguardia, un diari que potser fa només 5 anys ningú hauria imaginat que podria sortir en català. Més que res perquè molts considerem o consideren aquest diari doncs, de gaire conservador. I demà serà un altre dia important, perquè començarà la precampanya, per a unes noves eleccions municipals i cada municipi tindrà l'oportunitat de dir novament la seva. Pel que fa a la ciutat de Barcelona, aquesta vegada sembla que la cosa no està gaire clara hi ha dos candidats que es postulen com a possibles alcaldes a la ciutat. D'una banda, Jordi hereu que representaria la continuïtat del projecte socialista, i per altra banda, Xavier Trias, a qui ara sembla que li surten tantes núvies com detractors, però encara no està clar que pugui acabar governant. Pel que fa a les eleccions municipals, a partir de demà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 I com ja sabeu, tot un poble és el magasin informatiu d'aquesta casa, que no podríem fer sense la participació de Raquel Martínez Hola. a les Vies de Som. També tenim a Mireia Gutierrez, molt bon dia. Hola, bon dia. I a Anna Preses, bon dia. Hola, molt bon dia. Un programa que s'emet cada dia, de dilluns a divendres, a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes. Coneguem quins són els titulars a dia de d'avui. Sant Andreu blinda el seu singular centre històric. El casc antic de Sant Andreu és un dels nuclis històrics amb més valor patrimonial de Barcelona. Fins al desembre passat, la majoria de les casetes i carrerons que caracteritzen aquesta zona estaven afectats pel Pla General Metropolità de 1976, que preveia la possibilitat d'enderrocar-los per construir vials i carrers amples. Ara, segons afirma la regidora del districte de Sant Andreu, Gemma Montbrú, ja no fan falta carreteres per comunicar el barri amb la ciutat, ja que la mobilitat actual prioritza el transport públic, la bicicleta i els trajectes a peu. A més a més, tenim la Meridiana i aviat el vial de la Sagrera. Per això, atenent una històrica demanda veïnal, el districte va decidir incloure al Pla d'Actuació del Districte 2008-2011 la desafectació del casc antic per protegir la seva peculiar fesomia. Excloure el vell Sant Andreu del Pla General Metropolità ha suposat un any de dedicació per a l'equip d'arquitectes i urbanistes que treballen en el projecte, que compta amb la participació de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, el Centre d'Estudis Ignasi e Iglesias i l'Ateneu Obrer. Molt bé. Doncs ara parlem de que acaben les jornades de portes obertes als instituts d'educació secundària i seccions educatives d'Educació Secundària de Sant Andreu. Si ara acaben les jornades de portes obertes a l'Institut Joan Fuster, al barri de Navas, avui acaben definitivament les jornades de portes obertes als diferents barris de Sant Andreu, amb la visita que es podrà fer del Centre d'Educació Secundària, l'Alzina, al barri de Congrés Indians. Per tant, teniu fins aquesta tarda a les 7, hora en què s'obrirà aquest institut, per poder veure com funcionen els diferents instituts de Sant Andreu, per aquells pares que hagueu d'inscriure als vostres fills el curs vinent. Molt bé, i també volem parlar precisament del, curso, del curs vinent, i en aquest cas parlem del 96,8% dels alumnes de P3 que tindrà plaça allà on volia. La demanda per al curs vinent per a segon cicle d'educació infantil, és a dir, 3 ha estat de 3.646 sol·licituds, 592 més que el curs passat. Aquest creixement correspon, segons fons del Consorci d'Educació de Barcelona, a l'increment de la natalitat del 2008, que es mantindrà encara dos cursos. En anys posteriors es preveu que la taxa de natalitat comenci a davallar. Mantenint la tendència dels darrers cursos, les assignacions d'ofici se situen en el 3,2% del total de places assignades. Això significa que el 96,8% de les famílies de P3 hauran obtingut una de les places demandades en alguna de les opcions de la sol·licitud. Per compensar la diferència entre l'oferta inicial d'ensenyament i la demanda que han fet les famílies, el Consorci ha optat per ampliar el curs que ve en 12 grups nous, una mesura que es coneix popularment com bons, els quals s'inseriran a diferents escoles de la ciutat. Els nous grups s'obriran a escoles de Nou Barris i Sant Andreu. El gerent del Consorci d'Educació, Manel Blasco, ha explicat que els centres que hagin de rebre els nous grups els assignaran un reforç de professors en la mesura que es pugui fer per la situació econòmica actual. Una situació econòmica actual que precisament, com hem dit d'altres vegades, doncs, no és favorable en aquests moments. S'entendreu aconseguit millores en el transport públic durant aquest mandat? Queden poques hores per acabar aquesta legislatura i és hora de fer un balanç de com han anat les coses en aquest mandat i hem de dir que, tot i que depèn directament del districte, no es pot obviar que durant aquest mandat Sant Andreu ha experimentat un salt important en el transport públic amb l'arribada de les línies 9 i 10 fins a la Sagrera. Aquesta ampliació ha permès, entre d'altres coses, que el metro arribi també fins al barri del Bon Pastor i que hi hagi una segona parada a l'11 de setembre.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 En el futur, eh, també és previst que aquesta estació en enllaci amb la L4 del metro un cop finalitzi el seu recorregut des de la Pau. Actualment, a més, s'està construït la nova estació subterrània de Sant Andreu Comtal, tal. Eh, també ha estat important pel districte de Sant Andreu el nou carril Busbao que s'ha construït a la Meridiana, entre Riu de Janeiro i la Trinitat Vella. I també hem al districte de Sant Andreu avança pel que fa a la recuperació d'equipaments. La recuperació de l'antiga fabra i coax on s'ha d'encabir la factoria de la creació i el Museu d'Història Industrial ha estat un dels projectes estel·lars d'aquest mandat al districte de Sant Andreu.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 arreu del territori de Sant Andreu. Si voleu més informació ja sabeu que teniu la nostra pàgina web que és www.rtv-m.com. Allà trobareu tota aquesta informació, a més d'altres, com per exemple que l'estació de la Sagrera donarà un nou impuls econòmic a la Ciutat. No será hasta aquí a como mínimo 5 años, pero la posada en marcha de la Estación de la Sagrera aportará a Barcelona nuevas posibilidades de desenvolvimiento económico. El profesor Joan truyen ha presentado un estudio que lo avala y que no descarta que el área de la Sagrera es de vingui 1-9-22-arroba. Entre el terreny encara queda molta feina per fer i l'estació no estarà del tot acabada fins, com a mínim, a 2016, però ja se n'han calculat els beneficis. L'entrada en marxa de la Sagrera permetrà a Barcelona guanyar influència a França, més enllà de, la, de Lió i Marsella, i també a tot l'estat. En total, 11 milions de persones estaran ara a menys de dues hores de Barcelona i en alta velocitat un 80% més que en l'actualitat. La transformació urbanística que ha d'acompanyar la nova estació es veu com un factor clau per atreure l'arribada de noves empreses, en un efecte similar al que ha passat al 22 Arroba. Els canvis en el entorn podriu dur a la creació de 40.000 llocs de treball en els propers 15 anys, a més que la Sagrera sigui una estació intermodal és a dir, que enllaci molts tipus de transport públic i que s'hi pugui arribar de diverses maneres. Fan preveure un estalvi de més d'un de ter terç del consum energètic i d'emissores contaminants, sobretot perquè ruïdirà els desplaçaments en cotxa. També hi pot ajudar el fet que, com que ha aconseguit la línia AVE a Barcelona-Madrid, el ferrocarril guanyi passatgers a l'avió. Molt bé.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 L'H2, per exemple, coincideix pràcticament amb el recorregut que fa l'actual línia 56. Per això, quan es posi en marxa l'H2 se suprimirà la 56. Quan comenci a circular el rebu de la línia Axing, se suprimirà l'actual línia 74. D'altra banda, aquesta nova xarxa d'autobusos obligarà a modificar la circulació d'alguns carrils. Molt bé, i per acabar, per acabar el que direm és que els veïns de Sant Andreu tornen a engegar el projecte per zones grans, grans persones. Más del 22% de la población de los barrios del Congreso, Navas y La Sagrera teme de 65 años. Y de estas personas, unas 3000, la mayoría donas, viven solas. Veienta que esta situación, el Servicio Social de la zona han enlegat un proyecto a Personas Grans, grandes personas. La idea es intentar que las personas que viven solas participen en actividades de barrio per tal de evitar situaciones de aislamiento social. El primer pas és cercar les persones que se senten soles, que tenen una situació econòmica precària o algun problema de salut. D'això, se n'encarreguen voluntaris d'una vintena d'entitats. Segons s'expliquen, es tracta d'estar atents. Molt bé, doncs, deon -do, la quantitat de notícies que hem pogut repassar avui al començar al nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música per tornar després, com ja sabeu, avui és dimecres amb la nostra habitual tertúlia. Fins ara. vella i a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un pobl. Molt bé, donc ja tornem a ser aquí novament i com ja sabeu, els dimecres es torn de la tertúlia i es torn doncs, perquè l'Anna la, presà ens digui aquí tenim de convidats avui. Molt bé, avui ens acompanya en Joan Francesc Albarracim, presentador del programa Dosi Recomanada d'aquesta mateixa emissora. Bon dia. Eh, també Gaudent Sastre, voluntari social. Bon dia. Mireia Gutiérrez, presentadora del programa L'Obrellaunes. Hola, bon dia. I jo mateixa, Anna Presas, presentadora també del programa mm, De l'Otro Lado del Charco. Això. Doncs avui us veig a tots molt animats. Això vol dir que el Barça hi va fer el que tocava i es va posar... van, van empatar... Posar el, el Mourinho Madrid. al que li correspon. Això, qualsevol. sí. Ah, a l'hotel. Ah, això, a l'hotel. Amagat. Bé, doncs com vau veure el, el partit perquè... Bé, un empat. Un empat un. Suficient per passar a l'eliminatòria que d'això es tractava. Uh -huh. El Barça i el Madrid van tenir el quart eh, partit en pocs dies i això, de veritat, és una mica... Amb ja, eh? ja es començava a fer una mica pesat perquè aquests partits tan importants home, si hi ha una mica més d'espai entre un i l'altre sempre és més engrescador 4 uh -huh. partits en 3 setmanes és una mica pesat però vaja el Barça ha eliminat el Madrid que és el... Uh -huh. es tractava d'això el Madrid té la copa del rei, a Bunyagada, sí. però la té... i ja Mas, Sembla que l'han refet, no? L'han refet, sí, sí, sí. és a dir, que el Barça ja gairebé que podem dir que té la Lliga al sac, uh -huh. clar. i jo crec que la Lliga de Campions, la Champions, la teva bastant ben encarrilada, bueno. perquè si ha guanyat el Madrid d'aquesta manera, jo crec que amb el Manchester, jo crec que se'n pot sortir. Bueno, jo penso que, que el principal... Eh, diríem, el que s'ha escampat als mitjans de comunicació és la, la, mala, la mala maró que hi havia de, en el futbol i que això jo penso que, que pot trair les seves conseqüències i penso que, que sempre estan eh, aixecant diríem les les coses i, i retreient uns als altres el, els errors arbitrals i coses d'aquestes, l'únic que fa és després que poden enconar les, les aficions i que eh, pot esdevenir que, que el futbol espanyol, que fins ara, doncs, home, eh, no és el, dels més fanàtics i més que, que arriben, diríem, a la, a la violència extrema, que podria arribar a una violència extrema. I jo, per mi, que això és el pitjor de tot. O sigui, que, que s'hagin exacerbat tant els ànims que la gent inclús més, més, més normal del carrer pues, sigui capaç d'aflorar, diríem, els instints més, més violents per culpa d'aquesta eh, actuació tan, tan funesta de... Dels mitjans de, bueno, en, en principi delss dels entrenadors que, que són capaços d'implicar, dirí a la gent en aquestes, en aquestes mesures perquè jo penso que, que, és, que és absurd perquè tot és parlar de futuribles perquè si dius Vera que si eh, no m'guessin expulsat aquest jugador, vol dir que, que el partit hagués estat, doncs pues no, segurament que no no ho no, no se sap si ho si haguessin quedat 0-0 o, o potser que igual el Barça ho eh, hagués guanyat per més diferència allà i que si aquí ho hagués valgut el, el, el gol aquest doncs pues què podria ser que igual pues doncs el, el Barça iguals, eh, igual hagués perdut per més de dos o més de tres i que ho hagués perdut o, o potser no perquè mm. tot això és parlar de futuribles. A partir d'una base, què, què és el que va passar? Bueno. Sí, però vosaltres havíeu vist mai el, el Guardiola, que és, que és un... Sí. Que un, pre, cavaller, respecte, un cavaller. Sí, sí. Doncs traient, sortint de polleguera davant de l'actitud de l'altre. Jo, jo no? crec que fins i tot va quedar curt. Mm. Sí, perquè, sí, perquè bueno, després... Però és que, que, sí, home, esclar, és, és que després de... de po -porta, un any, porta un any, el Guardiola, sí, burxar, aguantant aguantant les indirectes punyar, sí. Eh, sí. indirectes o no tan indirectes del, sí, del Mourinho. Home, arriba un moment que un sí, no és de pedra i, clar, clar. i ha, de, ha de dir quatre veritats. Sí. sí que passa no. que des de, de l'altra banda uh -huh. ha, ha fet bona, el Mourinho, ha fet bona aquella dita que diu que una veritat uh -huh. és una mentida repetida indefinides vegades. Uh -huh. Va. Sí. És a dir, tant dir que els àrbitres estan comprats que si el dòping de no sé qui, que si el villarato de no sé on, que si mentides i més mentides i més mitges veritats, que a vegades les mitges veritats no deixen de ser mentides uh -huh. perquè són mitges veritats per tant són tergiversades és una, una veritat tergiversada doncs després de tantes vegades fixeu-vos que aquesta diríem, aquesta manera d'expressar-se de, ha quallat Sí. ha quallat en l'entrenador ja per descomptat perquè és l'originador originador. però ha quallat en tota l'afició la, tota la, la, i els mateixos jugadors sí. jo per exemple que no soc del no. Madrid però jo considero que l'Icar Casillas és un tiu amb el cap bastant ben posat no. sí, i sí. que és un home bastant raonable no com altres del no. mateix club però ell sí però és que ara està dient el mateix Sí, sí. ara està dient el mateix o sigui, aquesta, aquesta malèvola eh, dialèctica del Mourinho ha quallat en els jugadors l'afició, l'entrenador o sigui, el, perdona, el segon entrenador, sí, aquest sí. El, el Caranca, Caranca, Caranca uh -huh. eh, que sembla una, un titella, o sigui, només li falten els cables els cordillets per l'esquena perquè sí. està clar que aquest home és un titella uh -huh. Vull dir, jo no sé, aquest Mourinho té un É com les cobres, no? aquell, aquell poder de hypnotització. Ha hypnotizat a tota l'afició madilenya, no ho sé, no ho comprenc. Sí, sí. Bueno, jo penso que, que això és la seva tàctica, perquè ja li va bé i clar, i ell eh, s'escuda en tot aquesta, aquest núvol de, de i coses d'aquestes, sí. la gent eh, es deixa en, en, manipular, manipular per, sí. aquesta, per aquesta manera de, de les, la seva manera de veure. Eh, jo penso que, que això és tot una comèdia que se, ell s'ha inventat per, per uh -huh. escudar-se, però que després, o sigui, que el que més, eh, diríem, sorprèn és que la gent solo se l'empassi eh, no. i ho falli seu. Sí. I, és, I a més, o sigui, el perill està, jo torno a dir-ho, en que això pot crear un fanatisme, i el fanatisme no són bons ni en futbol ni en qualsevol altra activitat. Eh? Sí, sí, jo el pitjor que, que veig en això és la possibilitat de que això es radicalitzi i que pugui desdevenir en violència extrema, perquè ja ahir per exemple es va veure que una bengala va caure en, del, a la graderia on tenen els, els seguidors del, del Madrid. Pues això no és, clar. perquè clar o sigui totes aquestes coses, penso que, que, que és anar tirant eh, l'odi un, uns d'uns contra un altres que el, tot el contrari que havia de ser. O sí sigui, que havia de ser pues, no sé, una, tot, tot és esport, teòricament és esport, que per a mi només és espectacle, però... I negoci. I negoci, igual, però dic que... Mm. Per a mi també. Unanimitat. I negoci, clar. <coughs> això, que havia de ser un espectacle, un negoci, el que sigui, eh, que esdevingui una... Un, un radicalisme eh, i un odi entre unes aficions... Però, però és que l'odi i el radicalisme entre el Madrid i el Barça ja existeix. Ah, no, a veure, jo penso que odi... Odi no. Home. Sempre hi ha hagut... El... Però, bueno, però sense violència. Ah, sense violència. Ah. Però és que penseu una cosa, que una mica d'això que estaves parlant, d'aquesta violència, d'aquesta agressivitat, i ja hi és. Sí. Ja hi és perquè, per exemple, no me recordo quin és el reporter, però... Un, un, un periodista de TV3 mm, sí. que estava al Santiago Bernabéu en aquests partits de copa i del Cha bueno, que s'ha fet amb allà uh, quan va entrevistar a gent en el mateix moment del partit uh, quina sensació tenien etc etc anava amb el, amb el micròfon de TV3 però sense el logo de TV3 yeah, i li van preguntar i per què no segui sin'ava d'incògnit o... Sigui, si va, si i no, no, diu, jo, jo sóc periodista però no soc tonto mm. o sigui, ell, sap, ell sap que si va per amb el logo de TV3 mmm, el poden esbatossar sí. o Sí sigui que no, esclar, sí. és que és així és o sigui, en fort. part, en part aquesta violència, aquesta agressivitat ja, ja hi és, I, no. i recordeu que ha sortit per televisió diverses vegades que quan es va, es va acabar el partit, el darrer partit en el, en el Bernabéu mm. quan el Barça va guanyar per 0-2 quan se n'anava la gent, un deia, puta Barça i puta Catalunya, bueno, que sí, això ja, sí, sí, això sí, ja sí. està, i un altre, que passava pel costat, va dir, i que se mueren todos los catalanes. Uh, sí, no, no, ja, ja, ja hi som, és el que deia no, el, el Gauden, però... és aquesta violència que s'està atiant. Jo penso que la rivalitat està bé, però que no arribi a, a les mans jo fins que, que no arribi a les mans i que les coses continuïn no, i, i verbalment tampoc, I verbalment, tampoc però és bueno, que, com si sí. digues que se mueren els espanyols bueno, bueno. vale. a, a això en refereix que, no, que, no, que no se surti de mare que, que només uh -huh. és un espectacle un negoci el que sigui i ja està es que uh -huh. jo crec que s'ha de diferenciar una mica el que és esport amb el que és política clar, sí, clar, sí, clar. però és que els mateixos eh, protagonistes de la història sí, sí, no sí. ho diferencien ah, efectivament Mm. Sí, perquè sí. has vist sobradíssimes vegades l'escut del Real Madrid amb el fons de la bandera espanyola i el mateix amb el Barça i la bandera catalana i corredors de, de, de, de motos esgrimin quan guanyen la bandera espanyola o la bandera anglesa mm. o la bandera d'on sigui, o sigui és... destriar política o nacionalisme i esport és complicat Uh -huh. És complicat perquè si no, no hi haurien les eleccions eh, nacionals, Esclar. no hi haurien moltes coses que hi són. Uh. Uh -huh això està Però, bueno, jo crec que també sí que és diferent perquè hi ha molta gent que no és catalanista eh, a l'estat espanyol i que de totes maneres eh, le va al Barça. Sí, sí, sí. sí. No, hi ha moltes no penyes. res a veure. Sí, moltes penyes sí, sí. barcelonistes fora de, no, que... de Catalunya, i tant. Jo pues crec que... que sí, es debería de, de diferenciar. O sigui, sea, no, no té res a veure una cosa mal altra Una és de esport, l'altra és nacionalisme, és política, és... és jo, no sé, jo no sé si tu, suposo que no, no, no, no te'n recordaràs perquè i millor ni ho saps, però una de les vegades que va guanyar la selecció espanyola uh -huh. un partit, no recordo quin partit era, ja fa potser 10-15 15 anys, el locutor de, de la televisió que va dir que havia guanyat, bueno, estava retransmetent la, la, la, la confrontació al partit, va dir quan havia guanyat Espanya, diu, és que Dios és es espanyol i unes, unes, verba, unes barbaritats realment memorables eh? memorables, o sigui, això ja és el colmo de tot el que vulguis mm -hmm. bé, bé, doncs tenim un altre tema que hem suggerit que és el tema del, del Bin Laden després, 10 anys després de, de la guerra de la guerra del golf doncs ara em sembla que l'han ben mm -hmm. apallissat No, no, l'han no, no, pelat, han pelat també, però, directament, sí, sí. directament. Sí, Però jo penso que, que això és una cosa que no, no s'havia de permetre, o sigui, perquè jo penso que se, se l'havia d'haver Agafat, sí, eh, jutjat, eh, i si després, segons les lleis, eh, se l'ha de condenar mort pues se l'ha condenat molt. I ja està. O sigui, jo penso que, que és actuar exactament igual que actuen els terroristes. I és donar raons al, al terrorisme, perquè si, sí, clar, jo actuo directament sense, sense dir-ne assos ni bèstia, pum, pum, pum, i ja està, doncs pues no... Això és anar contra la llei. Un terrorisme és el que fa, el que mata la gent, qualsevol, sigui militar, sigui en contra de la llei. I ja està, i actuar. O sigui, que, que els governs actuin de forma eh, eh, terrorista, penso que tampoc és, és, és lícit. No, no és lícit. No tot val, penso jo. Eh? i menys després sortir-ne ahir dient que l'hemos matado i l'hemos tirado al mar perquè no, no sé, perquè no hi hagi una, una manifestació una, una peregrinació a la seva tomba mm -hmm. és que encara no m'ho crec del tot sí, de fet ja ha noticiers que diuen que si no hi ha el cadàver no bueno, poden donar-lo per part doncs jo l'avento discrepada del Gaudent estic absolutament a favor de com s'ha portat aquesta cosa. I ja ho sé, ja ho sé, que un criminal s'ha de jutjar. Ja sí, ho sé, no? ja, cert, ja ho sé. Però amb les circumstàncies que, que, que, que es trobava l'exèrcit nord-americà allà al Pakistan i a, a l'Afganistan... Sí. el que tu no pots és anar allà amb tota la bona voluntat, trucar a la porta i dir, uh, som de l'FBI o no, no. de la CIA que vostè arrestat. No pots anar així. Veure, però, no pots anar així. Però igual dir, que van entrar, o sigui, eh? van... recordem, recordem una cosa, recordem una cosa, que els Estats Units des de que des de que Bin Laden, perquè sí. és l'instigador intellectual de la, de la massacre de les torres bessones i del Pentagon, sí. sí. des de que ells van, van rebre aquesta patecada, sí. aquest atemptat greu, els Estats Units estan tractant això com una, un fet de guerra. Sí. No és un fet I un fet de guerra, allà no hi ha jutges que puguin... que, que diguin res. O sigui, tu has d'anar allà i has d'agafar mm, el... Pelar-lo i el... No, no, no, bueno... Sí. Han dit que si haguéssim pogut agafar-lo, l'hagüeren agafat. Però és que, escolta, davant d'un fet d'aquestes dimensions, a vegades els soldats no poden anar amb bones paraules. Ja, han ah, d'actuar ah, amb el que tenen a la mà. I el que tenen a la mà és una, una metralleta. Ja, ah, I han d'actuar d'acord com han d'actuar. Perquè, a part del Bin Laden, hi havia altres persones amb armes. Ja, per tant, una suposo. de dos. O, o, o, o miraven per la seva pròpia integritat física els soldats o pelaven aquí i es posés per davant I, i a més, una altra cosa jo crec que si ara imagina't que s'agafa el Bin Laden se'l porta als Estats Units sí. i ara se'l port -se porta en una presó sí. tu ho saps vosaltres podeu imaginar-vos el món musulmà el món, perdó no el musulmà, el món integrista mu musulmà, uh -huh. el que hagués dit i els segrestos, els segrestaments que haurien pogut haver arreu del món d'occidentals que estan en països uh, islàmics, és a dir, ells podien pensar molt fàcilment si vosaltres americans heu segrestat el nostre líder, ara jo us segresto ciutadans anglesos, alemanys, espanyols... Uh, italians, americans i a canviar un parla l'altre. Però no penses que de vegades de dir seggresto ara us mato perquè vosaltres jo o sea, es que crec que ha sigut de veritat un retrocés això. Això de matar així és com sortir de casa. és jo... no com la lalei del talion o sea, ojo por ojo i sí, no és així, sí. saps. O sigui, sea, si, a, a si, sores si, sores si sores estem en un... És com, és com si, si... També jo no estic a favor de la, de la pena de mort que es fa també als Estats Units, que em sembla però molt malament el que se fa a Texas, per exemple, perquè si una persona és molt dolenta tu no vas a ser la, la, el mateix. I, i si aquesta si persona... O o sea, el que s'havia de fer és actuar com una persona civilitzada. Com, com, com un poble que és però de primer de món. Què s'ha de fer, doncs? Pues, això, eh, fer-li un, un judici. Però com? Com l'agafes? Pues, l'agafes, com l'han matat, no sé, si, si l'han matat l'haurien ah, de poder que, agafar. És que, és que... I jo crec que seria molt millor que haver-lo matat així com si fos un, un animal I, de veritat. I a, més, I a més una altra cosa, recorda recorda que ell estava en una, en una ciutat pakistanesa uh -huh. envoltat de musulmans, molts d'ells integristes, sí. i els talibans al costat. Uh -huh. A veure ubiquem el fet allà on és sí, mm. anar anar amb bones paraules amb aquesta gent no s'hi pot anar Jo crec realment que, mal, si és, que si continuar existint és que continua ah. existint mm. continua existint i quan una persona té entre sella i sella fer mal a un altra... Mm. No s'hi val mitjans tintes. Has de matar-lo. Jo crec que si una persona té entre cel i cel una altra, doncs has de tratar de suavitzar si, les coses i si de fer si el millor possible si per... Tu saps, si tu saps que jo, per exemple, vaig a tu amb ganes de matar-te, tu aniràs amb bones paraules? Eh, no, però no te mataria a ti. No te però si et va a ti. la vida, què faries? Bueno, és que ja és una matar... situació però, però jo Clar, crec que aquí eh? no, no és que t'havia de la vida és que ell, no, no. És jo, que ell, perdona, ell va matar no... 3.000 americans d'una tacada no. no. bueno i els no americans sé. van matar a, a quants, a, han matat sí. sí, sí, sí, sí si us plau sí. és que això no, ara, ara, ara, a no em sembla una o sigui, justificació els són, no. la, són els culpables de tot pel que veig no, no, no és que siguin no, els culpables però és que han actuat de vegades actuen en contra de la del, els principis bàsics perquè no se s'ometen també. bé hi ha a, persones, hi ha veure, persones veure, que no es pot en principis bueno, eh, no, no, jo dic una cosa que és molt, molt simple perquè eh, el, la, el, eh, els Estats Units no poden anar o sigui, no, no poden eh, ningú eh, Estats Unidens se'l pot portar al Tribunal eh, eh, Internacional de l'AIA, per què? ho he dit això Cony, els Estats Units no permeten que... Que no permetin, és una cosa... No, però eh, per votació a la ONU i per coses d'aquestes no són... No, no... no. no a veure... Pa... Vai, però ara no estem parlant d'això. Eh, anem a ver, anem a pams. Sí que estem parlant d'això perquè, per exemple, en la, gorra, en la guerra de l'Iraq eh, va ser declarada il·legalment. Eh, I han mentides. La segona... Claro, segunda. Cap guerra té justificació, Cap guerra té justificació. Cap guerra. guerra, sí. Per tu no hi ha guerra justa. No, no, no, no hi ha, no hi ha Però bueno, però que que asobra. Sí, és els agressors A, sobre... a verà. En aquest cas, jo dic, eh, ah. eh, és a dir, eh, per, per, exemple, per exemple, per exemple, any 90. Sí, Iraq amb vais Kuwait. Sí. Mm. Vale, què s'ha de fer Què s'ha de ferales no, o sigui... un país envaix un altre país sobirà. No es... què s'ha de fer? Que, a veure, que no es justifica amb, el, amb els principis més elementals, però que, que Hitler pot... Hitler es, ah. està, està envaïnt tota Europa. Què s'ha de fer? a veure... Dic... De... Perquè clar que si anem, a, anem a aquestes que no hi ha guerra justa, ara nosaltres estaríem sota, sota el Ter tercer Reich. Bueno. Ah. Eh, dius Hitler que és guanyat la guerra, però és que Hitler ha fet va, va la guerra va estar, va estar i no és així. just tampoc no el que ha fet Hitler no estem justificant que comenci va estar així de guanyar sort dels americans, bueno, tan dolents però, que són no, no, no, eh? si és que jo no dic que siguin a veure, i ara estaríem que, que, que, que fent el pas de boca és, és, evi és, és evident que la guerra de l'Irat va ser declarada en base a que a mentides, les... a mentides. sí senyor, clar Val? que sí, clar pues que ja sí. Està, pues, jo penso que sí. almenys, almenys que diguessin almenys que, que, que, que es digui, que que que al menys que, pues que, que tingués una base. Amb aquesta guerra jo tampoc hi estava i estic d'acord. Ah, ja però hi ha guerres hi ha guerres però, que són absolutament si, legítimes i justes. No Perquè no pots si... jutjar aquests senyors que han declarat una guerra totalment mentides. I sí que es pot jutjar, per exemple, els que van fer la, la guerra dels Balcans. això és Us una ja altra estamos? cosa. Eso és també una altra cosa. de Hitler. Els no? de però ells no. Clar. O sigui, aquí la llei del, del mató... Sí. Eh, sí, a, de, a mi també m'ha moment... semblat sí. que... Sí. De, de, jarreres, sí. Ah, sí, no, de veritat que sí, sí coses, estic d'acord amb això. Ha, perquè s'encarreguen tot l'ordre eh, mundial. Ha una que mínima, no... Un mínim ordre mundial. I, I amb això jo no estic d'acord en que, en que eh, hi hagi un, eh, la llei del mató a les Nacions Unides. Jo penso que, que havia hi havia d'haver un raonament i que ha hi ha d'haver unes raons de pes que és, si és veritat que, que el Saddam Hussein hagués tingut les armes de destrucció massiva i coses d'aquestes, que si sí que és el poder... Que, es, veure, que, que, es, es que, que, que si s'enveït l'Irak si, si Saddam Hussein hagués tingut armes de destrucció massiva? O poder que, que, que ho hagués fet... Hauria sigut una guerra justa? No, no? A veure, uh -huh. justa... No, eh, a veure, jo no dic justa o no, o no justa perquè tot és una injustícia en el moment en uh -huh. què es mata les persones. Et Però totalment. dic que almenys tindria una mínima justificació, jo no dic que sigui justa però justificació i, i a yo més estoy, la doble con... moral, no? també per exemple els israelites van, van eh, ocupar Palestina oh, i, tan, i, tan, i, tan. I, i, i mai s'ha fet res mai, amb mai, això mai, mai, això és, I, és i, una vergonya i perquè l'Iran i l'Iran sí ara, ara, ara. Doncs, jo crec que no és justificació, cap guerra sí, el, el Hitler vergonya. molt malament lo, ho ha fet i a, a, al millor sí que hi ha que defender-se si, si fas una cosa així sí. defensar-se, però, però de invadir cap país, no és que no no és agressió bèlica. D'acord, però defensar-se, si un no es pot defendre i hi ha un altre que està disposat a defendre, escolta, agraïts estem sí, a qui ens fa aquest sí, favor. Sí, que que sí, que sí, que sí. Els Estats Units han posat molta sang, eh? Sí. Però... Evidentment, em, em diràs, pels seus interessos, és clar que sí, ja ho sé, eh? Però, per exemple, quan van alliberar Europa Occidental de, sí. de, del jou eh, nazi, van posar milers de morts, eh? sí milers de morts sí. i gràcies a ells ara ha de tenir llibertat i democràcia a Europa Occidental sí. i això a vegades ho oblidem. i només oh, no, ens en recordem dels estats ver... com els dolents de la pel·lícula, que sí, que jo ho sé que estic d'acord que... amb vosaltres, que els Estats Units té moltes pàgines fosques. Sí, sí, I els Estats la... Units va posar sang, però de, de, de gent de, que és de, la, de latinoamericana, perquè els que van de mullats, després les donen la, els papers, la nacionalitat, si se van a, al, al front de batalla a, a, a lluitar. Segona, a mi, em, a és una doble Guerra moral, mundial, és un no. país superdolent. Jo segona... ho sento molt, però a mi em sembla superdolent. A la Segona això. Guerra Mundial no hi havia llatinoamericans. A la Segunda Guerra Mundial també... Hi havia blancs i hi havia negres, perquè als Estats Units... Hi blancs i negres. Bueno, i, i també hi havia... I, ta, i, ja, I ja hi havia perquè també ja Mèxic va, man, va mandar... Però bueno, la Segona Guerra Mundial és una cosa... Jo estic parlant del, del que passa ara. Que si van a l'exèrcit els, els donen els papers. Sí, exactament. Sí, ja, ja, però, I, I a més sí. van, van, són la carne de cañón. O sea, són els que sí, sí. van al front. O sea, sí, sí. No, no van els, els, els, els blancs i els negres ja estan eh, a, a les màquines o una altra cosa. Però ara ja sí, van sí. els, els llatinoamericans sí, sí, sí, sí. perquè els donen els papers i van... Bueno, sí, pues que sí, hi vagi, sí, no? sí, jo que... el que sí que estic d'acord és que uh, si, una, si un poble és atacat, ha, ha de buscar ha de tots els recursos possibles Però sí, a les per... seves mans I si per defensar-se. I, I si no pots defensar-te i altres et volen defensar, doncs que t'ha fet perfecte. Que perfecte. Però és que... En el cas de Kuwait, envahit per, per Irak. Evidentment, sí. Kuwait no tenia força militar suficient com per expulsar els iraquians. Per tant, els Estats Units van enviar el seu exèrcit a lliberar Kuwait sí. jo, per mi, això és una guerra justa justa? bueno, justificable jo, per, mi... per mi, justificable, bueno, justificable. digue-li com, Digue com vulguis ara, el... amb, la, amb la segona guerra d'Iraq estic amb vosaltres no era justificable pues ja perquè i amb, amb, això, amb, això, no... amb això sí, a veure, sí per exemple, I, i una, cas... guerra, una guerra jo ara et plantejo hmm. la similitud, la guerra dels Balcans i la guerra de l'Iraq, la segona guerra d'Iraq sí. ara, què s'ha fet amb, les, amb els que van fer la, la guerra dels, dels, dels Balcans. Sí. Eh? S'han jutjat? Alguns. Alguns. Eh? No. Els, altres, els que no han pescat, no, no els han jutjat. Sí. Però, i, I qui els ha jutjat? El tribunal Internacional. Però cap americà pot anar en aquest, en aquest Tribunal eh, Internacional... Doncs és com la llei de, del mató. Els Estats Units tenen privilegis que altres països no, però, no, països no, no, no tenen. Jo no, no, no, no ha de però, tenir privilegis. Però, perdona, perdona, perdona. Tothom s'ha de sotmetre... No, d'acord, al... jo estic d'acord amb al... això. Jo estic d'acord amb això. Ara, de la mateixa manera que digueu que en contra dels Estats Units, també m'agradaria escoltar de tant en tant, no vosaltres només. Ja. o no, no vosaltres, sinó altres especialment aquests que, que enarbolen el no a la guerra i no a la guerra, que jo també jo no estic d'acord amb cap uh -huh. guerra preferiria que no hi haguessin exèrcits sí. que quedi clar, eh? no soc bellicós, m'agradaria uh -huh. que no hi haguessin guerres, però m'agradaria que aquests del no a la guerra també a vegades diguessin o enervolessin la d'allò, quan és Rússia que uh -huh. em va a Xetxènia sí, que, sí, que, que no ho diuen uh -huh. clar que no sí diuen. que i tampoc trobaràs cap rus que estigui en el tribunal penal de l'AIA. I mira que els russos han fet. N'han fet com a l'alçada d'un campanatge, Xeni. Pues, eh, a veure, pues, doncs ni els, els russos ni els americans havien de tenir eh, aquests privilegis. I no diguem de Xina. Pues bueno, pues China, no digan China. Jo penso que tot tothom sí, havia de sometre al a la al, al tribunal internacional. Tots tenen la seva cola que le pisen com. Sí, sí, <ríe> sí. <ríe> Molt bé, doncs això ho deixem aquí, intentarem doncs, que les guerres si es produeixen doncs, que no siguin per, Tant per que bò quan unigéssim. Exacte. Molt bé. Doncs, Ai, si permetre sí. 1 segons. Fixe fixa't que una cosa inèdita. Portem a Europa uh -huh. 70 anys sense guerra. Això és una cosa inèdita. Si mires la història dels últims 3.000 anys, Europa uh -huh. és un, un territori banyat de sang. Sí. I en els últims set 60-70 anys no hi ha hagut guerra que duri. Que bueno, uh -huh. eh, bueno, hey, <sí> duri. La dels Balcans ha estat... El, el... No, em a Europa Occidental. A, a, a, a, a, a, a, a, a, a l'Europa, diríem, lliure. Sí, no a l'Europa... Segrestada. Sí, segrestada, això. això. Molt bé, bon. <laughs> doncs ho aquí. Moltíssimes gràcies a Mireia Gutiérrez, també a Joan Francesc Albarracín, a Gauden Sastre, i a Ana Presas, i nosaltres que ara escoltarem una mica de música i tornarem tot seguit. Me va venir, ay, yo no miro, bien en la oreja me rapea. Do you wanna go with me? Ay, que me enzo de a la noche, si tú estás conmigo, baby, o de a no importa nada, aquel morenito se me no parla en coña cuando dice te... que me conquista, que me quiere y se enamora. Oh my God, I have a heart attack for you. You wanna? Ya comienza la aventura, and who know what is the end? Oh, parece una locura, 5%, 100%, a una con Is something divertido You know who tells me this one It's my little more than Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i déu nhi que aquestes tertulies, jo crec que és una apassionant. Eh? Sí. Cada, setma, cada setmana passa alguna cosa. <laughs> Molt bé, doncs ara el que fem ara mateix és continuem el nostre programa i si voleu doncs, aquesta, aquesta tarda passar-vos-ho d'allò més bé doncs no podeu fer una altra cosa que escoltar el que us direm a continuació a la nostra agenda. O sigui que agafeu paper i bolígraf i apunteu perquè aquesta tarda precisament es fa un debat ciutadà amb el títol Com vivim junts en la diversitat, al Casal de Barri de Congrés Indians. El Casal de Barri de Congrés Indians, al carrer Manigua, número 25, us ofereix avui, a un quart de vuit del vespre, un debat ciutadà amb el nom Com vivim junts en la diversitat. És un espai de debat obert a tota la ciutadania. Debatrem i rebatrem idees estereotipades entorn a la diversitat cultural. Reflexionarem sobre la immigració i la convivència intercultural per facilitar una major informació i coneixement mutu real entre persones autòctones i d'orígens diversos. L'entrada és gratuïta. Doncs això serà el casal de barri de congrès indents aquest vespre. També hem de que, al centre de cívic de la Trinitat Vella es fa una exposició fotogràfica amb el títol Río Don entre Modernitat i tradición. El Centro Cívic de la Trinidad bella al carrer Furadada número 36 us ofreix cada día de dilluns a divendres fins a 2 quarts de 10 de la nit l'exposición Fotografía Río Don Entre Modernidad y Tradición organizada por la asociación Casa Eslava. Es tracta de una exposición fotográfica sobre els models de viura al voltant del río Don. Autora Tatiana Shaulova. La entrada es completamente gratuita. I després d'anar pel Centre Cívic de la Trinitat, ens anarem cap al Centre Cívic de la Sagrera, que us ofereix els primers actes per aquest mes de maig. A partir d'avui, de dilluns a divendres, de 4 a 9 del vespre, i els dijous, també, de 10 a 2 del migdia, al Centre Cívic de la Sagrera, al carrer Martí Molins, número 29, hi ha l'exposició Llum de diumenge a la tarda. Es tracta d'un homenatge càrrec del grup Fotosagrera de la figura del poeta sagrareny Tomena Coró, tot unitat utilitzant la fotografia com a instrument per interpretar els seus poemes. L'entrada és lliure i la podreu veure del 4 fins al 27 de maig. Ja que Teniu tot un mes per gaudir-ne i també podeu gaudir del que realitzen a la nau Ibanoc, un taller pràctic d'iniciació a la fotografia 2. Porta la teva càmera digital i t'explicarem les claus per treure'n el màxim partit i fer les millores fotos en qualsevol situació. Avui, de 7 a 11 del vespre, i el dissabte, de 7 a 10 i a 14 hores, a la Nau Ivanov, al carrer d'Honduras 28, aprendràs a millorar els teus retrats, a compondre els millors paisatges, fer fotogra fotografies de nit en condicions de poca llum o com fer exposicions esportives de natura... Els membres de Fotosagrera t'acompanyaran en tutories de grups reduïts. Taller pràctic, taller pràctic de grups reduïts en el recinte de la Nau Ivanov, assessorats pels fotògrafs del grup Fotosagrera. El taller té una durada de 10 hores eh, repartides en 3 dies o sessions. I per apuntar-vos al taller cal fer... Eh, bueno que calque en feu reserva per correo al fotosagrera gmail.com maxim bin plazas y bueno eh, al www fotosagrera.es y también a fotosagrera.blogspot.com molt bé, i volem comentar-vos ara que Transports Metropolitans de Barcelona està organitzant aquests dies uns tallers educatius per als alumnes d'ESO. Es tracta d'aprendre matemàtiques amb problemes relacionats amb el transport públic. És el punt de partida dels tallers per a Escolars que organitza Transports Metropolitans de Barcelona. L'activitat forma part del programa TMB Educa i en la segona edició ja hi han participat sis instituts de la ciutat. Transport Metropolitans de Barcelona organitza un taller educatiu per a alumnes d'ESO. Els escolars apliquen les matemàtiques per resoldre qüestions relacionades amb el transport públic. Una de les sessions del taller es fa al centre de control de metro a la Sagrera. Són estudiants de tercer d'ESO de l'Institut Salvador Priu i visiten les instal·lacions de TMB de la Sagrera. Primer se'ls explica la història de l'entitat i les característiques dels trens. Després, veuen la sala des d'on es controlen les línies de metro i, per últim, fan operacions matemàtiques per resoldre incògnites relacionades amb aquest transport públic. I si ara estàvem a la Sagrera, ens anaren cap a la Biblioteca del Bon Pastor perquè allà ja realitzen dins el cicle lletra petita tallers de descoberta en redat amb l'acció. Qui l'endevinarà? La Biblioteca del Bon Pastor, al carrer Estadella número 62, us ofereix cada dimecres de dos quarts de sis de la tarda i dins el cicle lletra petita tallers de descoberta Enreda't amb l'acció. Qui endevinarà? A càrrec d'Eva Blanco. A partir d'un recull d'endevinalles agrupades a l'entorn de les quatre estacions de l'any, resoldreu enigmes, jugareu amb les paraules, excenificareu misteris i inventareu endevinalles. I col·labora Editorial EDB. Per infants de 7 a 9 anys, cal inscripció prèvia i l'entrada és completament gratuïta. Ja ara ens n'anem en a conèixer un cicle de conferències que porta el títol d'Altres Barcelones a la nau i Benó. És del 2 de març al 8 de juny a les 7 de la tarda, al cicle de conferències Altres Barcelones, a càrrec de l'historiador Dani Cortijo. Tot història i associació cultural organitza. L'entrada és gratuïta el dimecres 4 de maig hi haurà Llegendes de la Barcelona Vella. És a dir, avui. Molts... És a dia avui. Molts pensen que les llegendes només poden ambientar-se a pobles recòndits, però Barcelona té un ric patrimoni llegendari des de l'edat antiga fins a l'actualitat. Aquestes narracions, tot i no ser fets històrics reals, ens ajuden a entendre la mentalitat de la societat barcelonina que les va crear en diferents moments històrics. És a dir, que aquesta conferència, que porta el partitul Iagent des de la Barcelona Vella, la podreu gaudir avui a partir de les 7 de la tarda a la mateixa Nau Ibenov, tal com ens en deia ara mateix la Mireia Gaudí.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 L'horari és de dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a 21 hores, dimarts i dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 del vespre, els diumenges d'11 a 2 del migdia i l'entrada és de franc. Molt bé, doncs dit això, nosaltres que ja ens acomiadem de tots vosaltres, fins demà, donar les gràcies a la Raquel Martínez per haver sí. col·laborat avui en el nostre programa, també a Mireia Gutiérrez, moltes gràcies. Molt tarda. I a Ana Preses. Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda. Molt bé, doncs si voleu, ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una bona tarda. Sí.